Павло Бондаренко. «Година чорного причастя». Повість. Видавництво «Смолоскип», Київ, 2002 рік. Читає Галина Шумська. Павло Бондаренко народився 1970 року на Белгородщині в Росії. У 1996 році закінчив Луганський державний педагогічний інститут. Зараз працює викладачем історії. Відзначений другою премією видавництва «Смолоскип» за фантастичний трилер «Година чорного причастя». Цим своїм твором Бондаренко являє цікавий взірець сучасної урбаністичної прози, насиченої гострими колізіями, несподіваними поворотами сюжету, своєрідно виписаними характерами головних і другопланових персонажів. Лідер найбільшого у місті кримінального групування став жертвою чарів. Дружина потерпілого, а також його друг і помічник – звертаються за допомогою до приватного детектива. Сергію Градову, який 10 років пропрацював у відділі боротьби з незаконним обігом наркотиків, пропонують знайти без розголосу чаклуна і тих, хто замовив чари. Не переступаючи власні принципи, Сергій Градов веде шалену боротьбу уже і за своє життя. Випробовується людський характер. Постійно присутній запах смерті, кориці і ладану. Розставивши акценти у цій химерній справі, втративши найкращого друга, головний герой – Опиняється в жалобному експресії без часу, з відчуттям того, що попереду тільки минуле.